Ріжуться, душать за горло бідного чоловіка, Хоч з нього вже все видушено. Князі їдять на золоті, Бояри з срібного начиння, Монахи з олов'яних мис, Воїни з мідних котеликів, А простий люд з дерев'яних ложок. Ось так і ведеться. А доброта? Як сказано, роззявленій пащі, Карканню ворона, Хрюканню вепра, Летючій стрілі, Скручені у кільце гадюці, гріве ведмедя, не вір ніколи. Або ще кажуть, день хвали увечері, меч випробувавши, літ коли переїдеш по ньому, пиво випивши. Скрізь тяжко, а все ж удома ліпше. Поїдемо до Києва, Євпраксє. Ось так недбало, майже по давньому весело. Розправився воєвода з її чебиряйчиками, зате розбудив її приспану душу нагадуванням про те, що ніколи не забувається людиною, хоч би де вона була і ким стала, нагадуванням про Київ, про рідну землю і небо над нею рідне, мов би заново зродилася в ній та подорож, що відбула колись з Києва до чужої Саксонії. Бачила забуте, затаїне, заховане, навіть те, що тоді здавалося лишилося непоміченим, постало стало тепер перед нею у всій виразності, Чіткості і красі. Земля рідна, лежиш ти без меж, незмірима і незглибима, як цілий світ. Багато, прекрасна, добра і єдина. Поля й сонце, ліси і ріки, люди й городи, звіри у умічисність, щастя і спокій. Може, усе те є ще десь, може, його більше або менше, може пипніше, та ніде не може воно бути таке, як удома, бо там неповторно рідне, бо тільки те дає снагу серцеві, розкішокові, неспокій розумові. Голоси лунають звідти незабутні, Навіть коли належать тим, Хто пішов із життя. Барви панують там лагідні І несамовиті водночас. Сили там стільки, Що вдихаєш її навіть на чужині, Уже гинучи, без надії, У безвиході. І зможеш стрепинутися І довершити те, Чого вже не сподівалася від тебе Ні найтяжчі вороги, Ні навіть... Найбільші друзі. Літопис Папський Зордеріка Віталія У той же час страшна посуха спалила траву на лугах. Вона винищила жнив'яни і овочі, і тим створила жахливий голод. Імператор Генріх оголосив війну Римській церкві і з божим попущенням упав під ударами численних неприятелів які справедливо повстали проти нього. Папа Урбан скликав собор у Плаценції і на ньому займався утвердженням миру та іншими питаннями, корисними для церкви. У рік від втілення Господнього 1095 -го, у середу, у 25-й день квітня місяця багато хто бачив такий сильний рух між зорями, що не будь вони світлими, Сприйняти можна було їх за град. Дехто вважав, що всі ті зорі Падали на сповнення слів святого письма, Де сказано, і зорі впадуть із неба. Гізельберт, єпіскоп з Лізіо, Старий знавець медицини, Досвідчений у багатьох науках, Мав звичай здавна спостерігати Ночами течею зірок, І будучи вельми вмілим, в укладанні гороскопів він умів визначати їхні констеляції. З великим неспокоєм спостерігав він і небесне чудо і покликав до себе сторожа, який залишався там, коли вже всі давно спали. Гот є, сказав він йому, чи ти бачиш оті чудесні знаки? Бачу, але не розумію їхнього значення. Я гадаю, вони пророкують переселення народів з одної держави в іншу. Багато хто вирушить, щоб ніколи не вернутися, аж поки зорі знову війдуть у те коло, з якого вони падають нині, як то мені бачить це виразно. Інші залишаться на місці святім і високим, як ті зорі, що й далі горять на тверді небесній. Філіп, король французів, Викрав Бертранду, анжуйську графиню, і покинувши свою благородну жону, постидно одружився з порушницею шлюбного союзу. Попри докори прилаті Франції за свавільне полишення своєї жони і за полишення Бертранду і мужа, він відмовився принести покаяння в содіянні такого ненависного злочину і, пригноблений літами і хворощами, скорботно кінчив життя Занурений у перелюбство. У час правління Філіпа прибув до Франції папа Урбан. Тоді Нормандія і Франція були обтяжені великою смертністю, яка спустошила безліч домів, а жорстокий голод довів бідування до крайніх меж. Того самого року, в місяці листопаді, той самий папа скликав усіх єпископів Франції та Іспанії і відкрив Великий Собор у Клермонті, в городі Оверна, який називався в давнину Арверном. На Соборі було видано багато постановлень з метою поліпшення звичаїв. Присутніх було 13 архієпіскопів і 225 єпіскопів з силою та інших осіб, яким вручено дбання про святі церкви. Хроніки Альберта Ахінського У рік од втілення Господнього 1095-го